«Ось, ось хто на тебе полює! Вони, не я!» Металевою хваткою вчепився Іван дівчині у плече, і як вона не поручалася, розвернув обличчям до двох московитів, що примостилися на сухому місці на невеличкому пагруку і звідтіля спостерігали за переговорами. Згадала підпоручника, з обіймів якого я ледь вирвав тебе у Батурині, шепотів Іван Гелені у самісіньке вухо. Поглянь на цих двох, поглянь на солдатів, що стережуть тебе. Ці старшини нічим не кращі за того московита, а солдати, навпаки, значно гірші. І якщо зараз же не зізнаєшся, де переховується порученець гетьмана Степан Ракович, тоді ніщо чуєш, Гелено? Ніщо і ніхто не врятує тебе від них. Якби руки в Гелени не були скоручені за спиною серцевим ременем, вона б затулила вуха, аби через них не затікала з Іванових вуст словесна мерзота. Проте руки надійно зв'язані, тож вона безсила, а він продовжує нашіптувати своє». «До того ж, їх шестеро – це тобі не один підпоручник. Це в шестеро більше катівня, в шестеро більше наруга». «Як смієш казати, мені таке, – обурилась нарешті дівчина. А ще ж козак! Козаки одвіку захищали слабких, берегли старих, жінок, дівчат і дітей. А ти? Ти? Не я!» «Кажеш, вони московити?» «Так, брешеш, брешеш, собацюро!» «Гелено, а хто відшукав мене в Батурині посеред різанини? Може, теж московити?» Відсіч виявилась такою несподіваною, що Іван розгубився. «От, мовчиш, бо у тій кривавій різанині мене знайшов саме ти, упізнав навіть у цьому лахмітті. А навіщо ти перевдяглась? Навіщо проміняла свої строї на це дрантя, Бо намагалась сховатись від тебе. Від мене? Так. Сподівалася, у лахмітті не впізнаєш. Та я б тебе де завгодно і у чому завгодно пізнав. Бачу. Але навіщо тобі ховатись? Бо ти переслідуєш мене. От і у стікаючому кров'ю місті у самому вирі кривавої різанини знайшов. «Івано, навіщо це? Краще б дозволив померти одразу». «А так? Навіщо було тягти сюди? Навіщо? Іванчику?» Почувши давнє ласкаве звертання, він потроху отямився і, сумно наморшивши чоло, мовив якомога лагідніше – щоб ти трохи охолонула, відійшла від пережитого і спокійно зізналася, де переховується Степан. Болісна посмішка скривила гарненькі коралові вуста. Гелена покивала головою, зітхнула. Іванчику, ну подумай добре, де би ще бути Степанові, як не поряд зі своїм господарем, гетьманом Яном Мазепою». Він же у його почті служить. Правду, кажеш. Але ж Степан залишив почет за гетьманським наказом. Звідкиля ти знаєш? Бо коли я покидав табір Яна Мазепи, то сам бачив. А ти покидав гетьмана? То ти зрадник Іванчику? Сидь, дурепа, не смій таке мені говорити. о «Як ти розхвилювався!» Гелена знову криво сміхнулася. «Отже, я вгадала, ти навмисно зрадив гетьмана!» «Нікого я не зраджував!» – крізь зуби процідив Іван. «Я полишив його табір разом з іншими запорожцями, бо нам не видали обумовлену платню. Це гетьман Мазепа в усьому винен. Обіцяв заплатити». Як раптом виявилось, у нього грошей нема. Знаєш, Іванчику, дівчина зробилася дуже серйозною. Колись запорожці боронили рідну Україну не заради дзвінкої монети, а заради самої України, заради народу нашого, заради козацької честі, зрештою. То побрехеньки, Гелено! То лише красиві легенди, що залишилися в думах, які сліпі мандрівні кобзарі співають темним селюкам. Але ж у думах тих правда, правда Іванчику. Якщо навіть так, то правда ця давно вже мертва. Коли мені судилося побачити смерть цієї правди. Гелена схлипнула від напруження і закінчила. Коли мені таке судилося, то краще після цього «Померти, бо лихі часи настали, тож нехай віднині на нашій розореній землі живуть самі лише лихварі та зрадники, очі яких не бачать нічого, окрім золота». «Нічого, окрім золота, кажеш, – Іван аж скривився. Тобі легко казати, ти ж багачка, і Степан Ракович – єдиний син батька сотника». Тож вам ніколи не зрозуміти незаможного безбаченка, який змушений. «Ага, то ти усе це за грошей затіяв?» Гелена зневажливо відвернулась, уп'ялась поглядом у вкрите низькими сірими хмарами небо, до якого дерева простягали обідрані від листя віти. «Не за грошей, а тому що ненавиджу всіх вас, зарозумілих заможників!» То це, по-твоєму, я зрозуміла? Бідолашний Іван лише очі відвів та пробурмотів. Ні, все перемінилося. Ти навіть вдяглася у це дране лахміття. Тепер ти стала такою самою, як я, незаможною. Тепер ми рівні у бідності нашій, кохана моя Гелено. Що?